І я собі думав, що злочин, який Гітлер вкоїв, супроти єврейського етносу, вкоїний і супроти українського етносу. І я знав, що речники єврейської нації знайдуть шлях подати відомості світові про страшну катастрофу. Але не був певен, що серед українців знайдеться хтось із письменників, хто пережив цей голод і біду, а я бачив біду тиск то я не був певен, чи знайдеться інший, хто подав би свідчення так, як засвідчено трагедію єврейської раси. Я відчув, що це мій обов'язок – скласти свідчення про це. Я весь час збирав відомості, і мій персональний гіркий досвід був основою. А потім 25 років збирав свідчення інших, кого тільки зустрічав, хто пережив голод. Повільно розгорталася драматична історія письменника Василя Барки, якого на Україні не згадують, не читають, бо потрапило його ім'я і його твори під багатолітню заборону і декретоване забуття. Василь Костянтинович Очерет, Барка псевдонім, мав ще інший Іван Вершина. Розпочинав свою літературну стежку з поезії. 1930-го року з'явилася збірка поезії «Шляхи». 1932-го – збірка цехи. Моя перша збірка «Шляхи» зустріла, так би сказати, багнетну атаку. Про характер її можете судити із самої назви великої статті в літературній газеті, тоді в Харкові, в столиці. Назва звучала так – «Проти класового ворога в поезії». Автора цієї розгромної рецензії Василь Барка не запам'ятав. Вразило інше. Те, що було слово «вилазка». Йому уявлявся він сам в образі якогось окаянного звіра, що вилазить на чотирьох із підпілля. Отже, ця стаття припечатала мою долю як радянського письменника. Я побачив, що в категоріях тодішнього марксистського літературознавства поезія моя не може бути прийнята. А там я почав відбудовувати ідеалістичний світогляд. І автор рецензії каже, що от ми перемагаємо рештки капіталізму, викорчовуємо їх не тільки в економіці і соціальному житті, але також у свідомості. І тому треба дивуватися на хабство цього автора, який тепер хоче відбудувати ідеалістичні погляди, релігійні почуття і так далі. Хто знає? Це було першою духовною спонукою відродження релігійних почуттів у поетичних образах і формах, можливо, причуття клінічної смерті, коли він малим упав із кручі, і лікар визнав його мертвим. І досі Василь Барка пам'ятає той весняний настрій, невимовну радість, прийняття небаченої ніколи таїни, краси і святості. немов побував на іншій планеті. Можливо, тоді, коли він важко поранений солдат Червоної армії опритомнів у страшних конвульсіях і почув внутрішній голос. Це могло бути воно. Так сприйняв він свою другу смерть. Можливо, це усвідомлення незбагненної премудрості і сили Бога прийшло до нього військовополоненого, забраного на роботи в Німеччину. В Берліні 1943-1945 років який піддавався тотальному бомбардуванню. Ніколи не ховався у бомбосховищах, але одного разу, коли він спав, якась невидима сила почала розхитувати ліжку. Він тричі піднімався, вмикав світло, зазирав під ліжко, чи не злодій, забрався туди. Але зрозуміти причину цього містичного явища не міг. І тоді Василь Банка спустився в підвал. Незабаром авіаційна бомба... Пронизала стелю якраз над ліжком. Переповісти життя головне страждання Василя Барків неможливо. Народився він 16 липня 1908 року у селі Солониці колишнього Лубенського повіту на Полтавщині. Спочатку навчався в духовному училищі в Лубнах, де вхопив початки латини, російської граматики, арифметики. Провчився там два роки повернувся до трудової школи під духовну опіку нині призабутого,